Sziasztok, a mai audio gotman. arról fogok beszélni nektek, hogy miért kell az embernek motor. Pár közben eltűnődtem azon is, hogy a pók miért csinálja azt, hogy sétáltatnánk egymást, de ő megáll. Áll és néz. És ha még nem szósz neki, hogy jöjön, vagy nem integetek neki, vagy az van, hogy integetek és az működik, akkor jön. Vagy szólni is kell külön, és ő addig áll és meg nem mozdul, amíg külön neki nem szólok, hogy jöjjön. Szóval ez egy kutyapszichológiai rejtély, ha valakinek van erre ötlete, akkor esetleg írjon nekem, mert már kezd komolyan izgatni a kérdés, hogy miért van ez így. Na, szóval miért kell az embernek motor? Ez a kérdéskör egyáltalán nem a motorokról fog szólni, a motor csak az eszköz. Még azt sem mondom, hogy a tárgya ennek a dolognak. Hiszen a tárgya az inkább egy valami, ami valamiben manifesztálódik. Lehet egy motor, lehet egy autó, mindig egy járművek ütnek eszembe, lehet egy gitár, lehet bármi, Igazán, lehet egy gyerek, lehet egy kutya, bármi, olyan dolog, ami érdekel. Ezt lálam, még a barátnömség azán értette, hogy miről van mi a francnak az emberek egy motorra nincs ideje motorozni. És én ezt nagyon könnyen megszoktam magyarázni, és ezt nagyon is értik azok, akik egyébként motorosok. mert nekem akkor is jó, hogyha van motorom, ha nem megyek vele, hanem áll. Tudom, hogy van. Igazából ennyi a funkciója, hogyha nincs időm motorozni, nem baj, de tudom, hogy van. Ez egy ön dolog. Nem mondom, hogy ezért az, mert ez egy kicsit durva kifejezés erre, de ez egyike azoknak a dolgoknak, amiért az ember él, amit, ami meghatározza Mindenki szerintem elképzeli valami ennek magát, vagy szeretne valamit elérni. És ez mindenkinél más. Most egyébként azt lesz hogy a normális esetről beszélek, aztán kitérek a nem normális esetre majd, ami sajnos kezd általános lenni. Én úgy gondolom, hogy valaki, valam, mindenki valamilyen um, koordinátorrendszerbe rendszerbe helyezi magát, hogy ő kicsoda, ő milyen stílusú ember, milyennek látja, Magát ez most nem jön össze a mondat elejével, de se baj. Tehát van egy elképzelés, hogy te milyennél szeretnél válni. Most a testépítésre lefordítva, mert legtöbben ez iránt érdeklődtek, és úgy kerültek kapcsolatba az én audioblogommal. A testépítés nyelvére leforgatva, vagy lefordítva van egy ideálod, hogy milyen izmos szeretnél lenni, és akkor te olyan szeretnél lenni, olyan karakter. Igen, a karakter az a legjobb a szó erre, hogy milyen karakter szeretnél lenni. Most én magam olyan karakter vagyok, aki úgy tudom elképzelni magamnak, hogy van egy kúrva jó motorom. És ez hozzám tartozik, én ilyen stílusú ember vagyok, akire ha rá gondolsz, akkor tudod, hogy ennek van egy motorja. Nem feltétlenül tetovált motoros szararc, hanem egy ön, akinek van egy nagy izom motorja. És ez, ez számomra egy ilyen identitás. Én ilyennek látom magam. És ez másoknál másban nyilvánul meg. Van aki, aki hát most ha veszed a buzi felvonulást, akkor az ott levő buzeránsok, ők meg buzinak látják magukat, Vagy egy férfi, aki szeret nőnek öltözni, az nőnek látja magát. Ezek persze már kevésbé normális dolgok, úgy gondolom, de akár elfogadhatók, addig, amíg a közösség, vagy a többségnek az a irritálásában nem nyilvánulnak meg, amihez élelő szokott fordulni, de most ezt a témát hagyjuk, nem ez az egésznek a lényege, csak most késő van, és nem bírok értelmes példákat felhozni arra, amit ki akarok nyögni, de az egészből azt akartam kihozni, hogy biztos számodra is van valami, aminek elképzeled magad, vagy valami, valaminek, valamilyen karaktert kitaláltál magadnak, ami szeretnél lenni, és az remélhetőleg nem a mit tudom én, késős gyilkos, vagy nem a mit terem, milyen szélhámos karaktere, hanem valami normális ember szeretné lenni. Csak a legnagyobb probléma az, hogy ezekre a dolgokra, ezekre valahogy rávezetődik az ember a, a gyerekkori fejlődésén keresztül. Tehát valamilyen modell talál, valamiért elképzelni magát valamilyennek, valakit kvázi és ennek nem nagyon tudok jobb szót utánoz, vagy követ. Vagy összegyúrsz egy karaktert, amilyen szeretnél válni több jellemvonásból, és uh, itt uh, marha egyszerűen a példaképekre akarok kiukadni. Vagy, vagy van egy példaképed, amit követsz, hát vannak, van persze totál majomolás is. Tehát ugye, ismerünk egy csomó hülye gyereket, aki azt képzeli, hogy... Hú, megnézed két Arnold Schwarzenegger filmet, és akkor ő majd olyan lesz, mint Arnold, és akkor Arnoldot követi, és Amerikában megy, és sztár lesz, és ő lesz a testépítő. Vannak még ilyen fogyatékosok, egy-kettő akad legalábbis, de hát ez nyilván ö, a normális embereknél más, de lehet, hogy neked az a modell, hogy láttad, hogy nagy nagypapád milyen fasz a gyerek volt, és fenntartott egy házat, és benne volt a család, és tök jó családot, gyerekeket nevelt, meg minden lehet, hogy az a modell számodra, hogy egy ismerősöd mezőgazdasággal foglalkozott, és csinált egy saját, mit talán farmot, vagy valami ilyesmit, és kurva jól itt az üzletet, és szépen megcsinálta, és túrta a földet a traktorral, de marha jó üzletember volt, mint földművelő, és, és ezt szépen csinálta. Van, aki lehet ez a, ez a modelled, üzletben vagy építőiparban vagy bármiben lehetsz egy olyan aki szeret bügykölni dolgokat lehet olyan aki szeret számítógéppel foglalkozni vagy programozni lehet hogy a most egy népszerű embert mondjak lehet hogy számodra a modell egy olyan olyan valakivé válni mint amilyen mondjuk nem bilgézt akartam mondani hanem a másikat aki nem jut eszembe és most halt meg de mindegy mondtam hogy késő van de ezek mind, mind valami, ami, valamilyen irányok, ami felé próbálsz menni. És az egésznek a lényegére most akarok kiukadni, hogy a mai generációnak, és ez egyébként válaszolban meg egyéb hozzám forduló emberek kérdéseiből, meg megjegyzéseiből jött ez a téma, a mai generációnak nincsenek ilyenjai. És ez egy kóla ez egy cool, nagy baj. Nekem, ha minden jól megy, akkor nem sokára gyerekem lesz. És, és hát ez egy kurva komoly probléma, amivel itt szembesülök, hogy én nem akarom, hogy lássa a tévét. Nem akarom, hogy lássa ezt a sok szarjankóta mai gyerekek azt látják, hogy való világ, meg kurvanya, mindig az is be a való világ, mert nagyon nem is ismerem ezeket a dolgokat, és ez a szenynek a csúcsa talán, ami mindenhova eljut, és egy csomó büdös itt bezárnak egy helyre, akik nem csinálnak semmit, csak döglenek, meg egymást köpködik a hátuk mögött, meg keverik a szart, kijönnek, sztárok lesznek, ezt ugye ismeritek, Unalomik amik szajkoztuk már ezt a maszlagot, de az a lényeg, hogy ezek az emberek lesznek azok, akikre a mai gyerekek fel tudnak nézni, hogy ez van, ez a példakép. Mindenki keres egy példaképet, vagy egy mentort, vagy valakit, akitől tanulhat, én is Folyamatosan egész életemben azon mentem keresztül, hogy valakitől tanultam dolgokat. Olyan barátaim voltak, lehetőleg, hogy nálam okosabbak voltak, és tanultam tőlük dolgokat. Nem mondom, hogy mindenkire felnéztem, vagy mindenki példakép volt, de mindig lehet valakitől tanulni. De mai gyerekek egy, nincs meg az az ők nem akarnak majd hanszólók lenni, meg luxkájókerek, mert nincsenek hanszólók, meg luxkájókerek ma már. A médiában főleg, valóságban főleg, de még fikcióban sem, mert a, még a filmek is, még a fikciós történetek is kivannak kurvára a csavarra, és már nem egyértelmű, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Most már teljesen normális, hogy szarférek karakterek a főszereplők filmekbe, tehát még azt sem mondom, hogy fiktív példakért tud lenne a gyerekeknek, de amit meg tömegével látnak a, a... És egyébként mondjuk itt visszautalhatnék erre a dologra, vegyük azt, pont Star Wars, kurva jó példa, Ilyen, nekünk volt egy Luke volt egy Han Solo. Nézzetek meg az animációs, legután erre megjelent Star Wars filmet, ami IMD-ben is valami fos, öt pontos valami lett. Trágya. Van benne egy ilyen, a főszereplő, effektíve egy ilyen kislány, de ilyen nem ember, hanem a tudja milyen lény. Ez a, Elfelejtettem pedig, én egy kultúrált Star Warsban, mindegy. Ez a két csápos lófasz. Aki je Jedi je je je je je visszatérbe is volt nő, azt hiszem az a típusú lény a főszereplő, és ő egy pada van három évesen, persze, és három éves pada van, arrogáns, okos, a saját mesterénél okosabb, leugat mindenkit a picsába, mindig neki van igaz, és a morális... És nem az, hogy jó pofán basznák, és azt mondanak, hogy figyelj, is kis köcsög, semmi, ez nem érte, ez csak a nagy pofád van a semmire. Hiszen nincs tapasztalatod, nincs tudásod, semmi. Nem a morális ö, ö, lényege az lesz a történetek, hogy a végén a kis köcsögnek lesz igaza. Holott higgyétek el, hogy ez kurvára nem így van. És én akkor én csak néztem, hogy ez a Lukás teljesen megolyozott az meg. De mit akar ezzel tanítani? Star Wars, mint mese... Azzal tanítottam amit jó és a rossz harcáról. Kutyafassa, egy fassa mese volt tényleg. Én ezen nőttem föl, marháros szeretem a mai napig. Kivéve az új részeket, amik már ö, erősen el vannak baszva, azokat már kevésbe szeretem. És ki lehetne itt hogy miért, de nem akarok belemenni. Tehát ez a trágya, amit kihoztak ide a végére, nyilvánvaló a pénzért. Ez, ezt nem értem, hogy milyen morális indítatásból kellett ezt a storyt így megírni és elfogadni, és így a közönség elé tenni, hiszen ez tényleg szar, minden szempontból. Unalmas, számomra azonos, nem azonosítható, nem, nem olyan személyek vannak, benne, akivel azonos tudnak neki az nyilván gyerekeknek szól, de hát gyerekeknek mit tanítunk? Hogy legyél nagy, pofájú semmire, Pofáz vissza mindenkinek, keverd a szart össze-vissza. ez az egyik fele a, annak a válságnak, amiben most vagyunk ilyen szempontból a média által. A másik, amit mondtam, hogy a tévében csak a szennyet látják, csak azt látják, hogy köcsögnek kelleni abszolút a bűnözőket például a magyar média orvaszályban nyomja, az a sztár, aki köcsög. Van-e már egy jó, jó, jó, több mint 10 éve, talán 15 éve tipikus magyar ez az kopasz geci fasszapó, igen igenis felnéznek emberek, olyan dopmann az okosságával lopni, megyünk lopni, és ezzel a szarral neveltek fel egy generációt, akinek aztán még sokkal-sokkal hülyébb gyerekei lesznek, akik még nagyobb szarman. És én nem tudom, hogy mi lesz majd itt két generáció múlva. Már ne, én, nekem ijesztő az a gyerekemet, hogy fogom felnevelni, miben fog ő felnőni. Lesz-e olyan gyerekkora, amikor tud álmodozni értelmes dolgokról, és normális értékrendet meg tud valakitől tanulni. Ma már a ma mai átlag ember is, olyan szinten férek, hogy ez nekem döbbenet. Én mondjuk nem Budapesten születtem, 95-ben költöztem ide. Lehet, hogy azért mert a vidéki millió más, mert más egyébként, azt megjegyzem. De mondjuk ott mindenki mindenkit ismer, tehát ott a féregség könnyebben terjed, meg jobban látszik. Viszont számomra mai napig minden áldott nap megdöbbentő, hogy mennyire szará emberek vannak és hogy viselkednek. És nyilván ez azért van, mert nem volt előttük a modell, hogy hogyan kéne viselkedni, mert inkább előttük az a modell volt, hogy szarembereknek kell lenni, meg szaremberek hogyan viselkednek. Hogyha tényleg az a menő, és azt nyomjuk a médiában, azt nyomjuk a filmekben, még mindenhol köcsönnek kell lenni, meg aztán a vadhajtások dolgosnak kell lenni, és sorolhatnám, mert az a fosza, ugye nagyon vicces, hogy szívnak a a izé, a gyökérrepes mozikban, és a hú, nagyon fosza szóval ha ez a modell van, akkor, akkor kurva nagy baj van, és egyre kevesebben mondjuk, akik ezt nem fogadják el, vagy, vagy akik máshogy gondolkodnak illetve vagyunk nagyon sokan, el, abban biztos vagyok de a többség, az átlag gyükér, az egyszerűen fel se fogja fel se fogja, hogy bazd meg, amikor megállok a Tesco előtt, akkor nem kell megállni az út közepén hanem el kell menni 5 méter odél a parkoló, és beállsz paraszt Nem, nem az út közepén parkolunk tehát ezek, ezeket a dolgokat ez eszükbe sem jut. Úgyhogy, és mindez annak az eredménye, hogy nincsenek az emberek előtt normális példaképek, akiket követhetnének. És a mai, ma a felnőtt a generáció, de szerintem már a felnőtt generáció is nem találja, nem találja önmagát. Ezért én rá olyan dolgokkal szarokodni hogy drogozik, mert nincs az életében semmi, ami egy kapaszkodót jelentene, hogy ő most ki, és mi a fasz értelme van gyökér életének, hát aztán semmi értelme nem találnak. Basszunk, bebulizzunk, szívjunk, ennyi. Ez az élete a többségnek. Megbasszunk esetleg össze-vissza. Aztán utána valami lesz, lesz egy család, és akkor a majd felnövünk, és ott is persze semmi más értelme nincs az életnek, csak harácsoljunk össze minél több szart, meg vegyünk minél nagyobb tévét, meg foglalkozunk. Ez már persze, ismét egy gerjesztő folyamat eredménye, amit nagyon jól tudtok. Ez a kommerciali a gazdasági növekedés kényszere történet, ami, ami az utóbbi 20 évben nagyon volt, hiszen, hiszen egyszerűen kötelező minél többet keresni. Minél többet nem is feltétlenül termelni, csak minél több profitot hozni. Nem működik már úgy a gazdaság, hogy ha van egy gyártás, így működünk, ennyi profitot termelünk, és akkor ez így jó, ebből megélünk. Ilyen nincsen, a cégeknek növekednie kell. Persze nyilván amikor stagnálnak, amikor pedig még csökken is a nyerességük. Ez előfordul, ez egy kockázat. Ez persze kompenzálják az állandó nyeresség növekedésre való törekvéssel, De hát alapvetően az egész arról szól, hogy elbaszottul el vagyunk menve ebbe az irányba, és csak is azt számít, hogy a parasztok minél többet fogyasszanak, és semmi normális értéket ne kapjanak, ezért a kereskedelmi televíziós például mindig csak azzal foglalkozik, hogy fogyasztásra ösztönözze a gyökereket. És itt belemehetnék ilyenekbe, amiben én egyébként nem hiszek, mert szerintem direkt néphűítés nincsen. Ennek érdekében de indirekt néphűítés az biztos van. Én biztos vagyok benne, hogy nincsenek a világban olyan emberek, akik elöntik, hogy hú, most csináljunk valóság sót, mert akkor mindenki hülye lesz. Ebben én nem hiszek. Abban viszont hiszek, hogy az ilyen gyökérműsorokat kurvá jól, kurva jól kiszámolják. Olyan értelemben, hogy mennyi befektetés, mennyi megtérülés. Nagyon tudják, hogy ez egy nagyon olcsó műsor típus, a főparaszt benne 20 millió forintot, most mondtam valamit, fingom is mennyit nyernek. De akkor is sokkal olcsóbb, mint legyártani egy normális műsort színészekkel, meg ilyesmi. És azért kell ilyen szar csinálni, mert ezt nézik a gyökerek, mert nem kötik le őket a filmek, mert nem tudnak mit kitalálni. Kell valamilyen trágya szar, mert ez egy állandó, konstans nézettséget hoz. Ezért ezt most teljesen jól nyomják. És akkor innen egy ilyen ördögi körbe vagyunk, hogy a gazdaság mozgatóruhói belekényszerítik a médiát abból, hogy szart adjon, mert ugye a média is pénzt akar keresni, és az a szar, ez üjíti egyre jobban az embereket, abba az irányba, hogy tök hülyék lesznek, és minél butább dolgokat lehet nekik eladni, amit aztán megvesznek, mert bele van verve a kis hülyhagyjukba, hogy fogyasz, fogyasz, fogyasz, vegyen minden több szart, nem lehet kibírni. Mindenképpen semmiképpen okos telefon nélkül meg ilyen nagyossága nélkül. Lényeg az, hogy semmiképpen ne legyenek az emberek normálisak, vagy ne adjuk nekik valami példaképet. Nem azért, mert feltétlenül, mert direkt, hogy ne adjunk példaképet, csak egy. nincs rá igény. Másrészt, tehát ez egy, ez egy ilyen fölösleges lukrafutás lenne, ha, ha ezzel foglalkoznának. Sokkal egyszerűen állhatók ezek az egyszerű dolgok amelyek, amelyek valamilyen oknál fogva, mondjuk vásárlásra néztenek, vagy amelyek mellett az olyan reklám felőtt, hát, mert így is úgy is nézi a baraszt, szereti a konfliktus, szeretnek félgeket nézni. Ezért ez nem feltétlenül alternatíva, hogy példaképeket meg ilyeneket kutassunk, ilyenekkel foglalkozzunk, csak a szar megy. én úgy gondolom, hogy nektek meg kell találni, a saját motorotokat, ami, ami valami az életetekben. kell valamit tanálni az életben, ami, ami te vagy, ami téged meghatároz. És erre nem jó az edzés. Megmondom, miért nem jó az edzés, mert legtöbben nem sportolni akarnak. Nem azért tetszenek, hogy sportolni akarnak, nem azért, hogy jól nézzenek ki. Aztán, hogy miért akarnak kinézni ez valami nyomor általában. Tetszeni a csajoknak, tetszeni másoknak, felvágni, hogy én vagyok az izomjani És az a baj, hogy Magában a sport az egy jó dolog lenne erre, hogy megtaláld magad, mint sportoló, csak, ugye pont azt mondtam az előbb, hogy nem feltétlenül sportoló az, aki a testépítéssel foglalkozik, de ez semmi más, nem szól csak hogy jól néz ki, és ez pedig egyszerű önimádat. Ennyi, tehát ez, ez, nem, ez nem határoz meg emellé a lényeg, hogy a testépítés az fasza, de emellé kell valami. Tehát attól, hogy valaki testépítő, ott még nem ember, az még lófasz hogy hősüknek képzeltem én is régen a testépítőket, és különvára nem azok. főleg, amikor rájöttem, hogy a nagy részük drózik, a másik nagy részük bagózik, és igazából közük nincsen ahhoz az ideálhoz, az, amit, én, amit én láttam mennük. Azért azt mondom, hogy meg kell találni az életedben valamit, ami, ami nekem a motor, most mondtam valamit. Mert nyilván nekem több ilyen dolog is van, hiszen nekem egy ilyen médiát irányítok, meg csinálok, tehát ez nekem, ez nekem, ezek nekem komoly dolgok, de ha most ha olyan munkahelyed van, és hány embernek van olyan munkahelye, aki szereti azt a munkáját, vagy szeret ott csinálni, szereti csinálni azt, amit csinált, nem sok. És nekik az a bajuk a munkájukban se találják meg munkát. Ha nem találja meg valaki magát a munkájában, nem találja meg magát otthon, akkor semmi más nem marad, bebaszni, dolgozni, ilyesmi, kurvázni, ennyi, hát ezek a nagy dolgok, megnézni a tévét. De de valamit. Meg kell találni, ja is depressziózni persze, meg sírni, hogy milyen szar az élet. Hát ez, ez mindenkinek a saját feladat, hogy megtalálja magának a saját motorját valamiben, amire most tényleg már nehéz példákat hozni, de biztos vagyok benne, hogy értitek, hogy miről beszélek. Na ennyit a motorokról.